De Françoise Doren Traducere și adaptare radiofonică de Angela Plati. Interpretează Victor Rebenciuc Virgil Ogașanu, Mariana Mihuț Ileana Stana Ionescu. George Constantin, Mircea Albulescu, Adriana Trandafir. Regia artistică Dan Buican. Chentul Domnului e sfânt Așa e. Da. Domnul are o de vizitele neașteptate Domnul are o să-i facă altul program. Doamne, Adevărat, adevărat Domnul are o roare de zgomot da, Doamne, pachetul da. Nu, nu, nu, nu, nu, acolo, nu ah, Poftim, poftim Ia, Da, da, da. Am înțeles Domnul are o de dezordine da. Mi se adresez vreun cuvânt cât timp nu și-a băut cafeluța în ceașca ca lui cea mare. Da. Și nu și-a băut încă, nu? Nu, doamnă, nu încă. Dar e 11. Exact. Mm? Nu va întârzia să iasă din camera lui. Victor, la ce, ce? Pe terasă se aranjat o masă festivă. A, ah, într-adevăr. Cu oh, masă de afaceri, desigur. Desigur. desigur. Ah, un nou Victor? Probabil ultima lui descoperire Pentru galeria de tablouri pe care o conduce Poate, dar doamna știe că nu O, da, nu. o știu și pe asta Ah! Dar de ce te-ai lăsat de teatru? E, e un rol care, practic, a dispărut de pe scenele noastre Serios? Da, vedeți, noul teatru, o să mă ierte, doamna E mai mult orientat spre, cum să vă spune spre amorul dezlănsuit, Decât ah. spre valetul stilat, în lipsi de umor Păcat Ce să facem, chestii de gust, nu? <laughs> nu, eu mă gândeam că e păcat pentru dumneata, că ai ah. fost obligat să-ți întrerup cariera deci cum n-am schimbat funcția Am avut într-o impresia că îmi continui cariera Sunt în serviciu domnului de cinci ani Da, mi-e teamă că abuzez de răbdarea doamnei Am să montez singur perderele iertați -mă. Victor, dumneata ne de aici da. Nu sunt grăbită Și mai am câteva împunsături de făcut ah. Nu durează cel mult un sfert de oră Sigur găsești un scăunel pe acolo o, da, da, dar, vă rog da. Victor Fără Fără... Nu, nu era. Nu e nici proastă, dar foarte curios, nu înțelege. E mai e ceva depus la punct? Ia să vedem aici, aici cum e. Da, nimic. Nimic. Acum să aduc cafeaua. <hie> domnule, bună dimineața! dimineața! A -a. Cu ăștia ziarele? lângă fotoliu, vă rog Dar Ce e... mai interesant? Nu cred și nu lăsați cafeaua să se răcească, vă rog, postiți, Victor, vă rog. ce mai faci? Extraordinar de bine A -a, Sunt extraordinar de mulțumit, sunt sigur Și domnul, cum se simte azi? Fericit, fericit Și ce e mai important Conștient de asta în fiecare clipă Da, e o stare de grație De care domnul poate fi mândru ca atins Da, chiar A? sunt mândru A. E adevărat, fericirea nu era modă În vremea noastră da, Moda e ceea ce mi se potrivește Și domnului vine foarte bine fericirea da, da, cred că tuturor le vine bine Nu, nu, nu, să nu credeți, fiecare are stilul lui Ca la haine, știți, sunt oameni care poartă Foarte prost fericirea, pacă îi strânge Și care, din potrivă, poartă necazurile Cu multă clasă Ceea ce nu e cazul domnului nu e stilul domnului <laughs> Victor a găsit formula potrivită da. Necazurile nu sunt stilul meu da. Și afară de asta? Temperatura 36 de grade la soare Și 25 sub copertina mm, Ideală pentru dejunul pe terasă e, Matilde, nu are probleme cu masa? Domnul, vrea să-i spun meniul? Nu nu, nu, nu, nu, vreau să știu dacă Matilde e Mulțumită și ea Astăzi da. chiar mai mult decât de obicei Fiul ei a găsit în sfârșit o garsonieră În cartier o, Antoan al nostru ne părăsește o, Păcat, nu-i plăcea Bineînțeles că da, dar e normal să vrea să fie mai, cum să vă spune, mai independent mm -hmm. Are 25 de ani și un serviciu bun datorită domnului no, Datorită lui? Mă rog. e un băiat capabil Dar precarul lui lasă o cameră liberă și eu nu vreau să fie camere libere în apartamentul meu da. Victor, mă rog. trebuie neapărat să găsim o întrebăințare camerei până nu-i găsesc alții una care nu ne-ar conveni o, o sală de biliard mm, Nu e prea mică Facem schimb cu sala de gimnastică. o să fie cam complicat, dar mă rog da, da, da. O să ne evite niște complicații și mai complicate. Da. Când se mută Antoine? Peste o lună. A, peste o lună să avem biliardul și nimănui nicio vorbă. A, apropo, da? Doamna Bonville, e aici. Margot? Da. A, ah, îmi plac asociațiile tale de idei Unde e? În camera mea, pune perdelele A, ah, faimoasele, perdele De când durează povestea? De patru asta? luni, de când ne-am mutat aici hmm? Socotind și pe cele din camera Matildei și a lui Antoine da, poți să-mi explici, Victor De ce doamna Bonville, care n-are nicio înclinare pentru croitorie și nici gust A ținut neapărat să coasă ia perdelele? Dar... Oh. A să vă fac un serviciu nu, nu, nu, știu... Primo, nu-mi face niciun serviciu a Amoroare de datoriile de recunoștință Datoriile de balneachit și ai terminat Cu datoriile de recunoștință nu termin niciodată Fiindcă nu se pot măsura nu pot spune, îți mai datorez două zâmbete, trei complimente și un telefon și cu asta suntem chit. I-am explicat de o sută de ori, doamnei Bonville, dar ea nu înțelege. Ha, pentru că este una din acele uh, altruiste absolute care vor neapărat să facă servicii oamenilor împotriva propriilor voințe. Da, exact. exact. Da, da. Și pe deasupra doamna Bonville, care mă indispune venind și plecând când are poftă, care te obligă pe dumneata, pe Matil și pe Antoan să aveți perdere și da. cu centruziere, mai puțin bine executate decât de un specialist, doamna Bonville, care mai împiedică și un Tapițer să-și câștige pâinea, doamna Bonville trece dreptul altruistă. Da, Doamnule. Iar eu, care doresc ca personalul meu să aibă camere la fel de confortabile ca a mea, eu care doresc ca toți meseriași să aibă de lucru, eu care nu mă amestec în viața nimănui, eu trec dreptul egoist. Da. Găsești că e normal? Nu, nu nu, nu, nu, nu e normal. Dar dacă domnul începe să ducă război împotriva greșelilor tuturor concetățenilor săi, nu ar mai avea timp să trăiască? Hai, bate. Mulțumesc pentru cafea. A fost grozavă, ca întotdeauna. Dejunul e pentru ora 1. Aveți timp să-l primiți și pe domnul doctor Weber, care va aduce rezultatul analizilor și cu această ocazie va întreba ce mai face fosta sa soție... Doamna Bonvi a, Așa, E a fost însurat cu scumpa de Margot exact. o, Sper ca doctorul Weber să plece cât mai repede Știe că sâmbătă aveți o masă intimă cu... cu domnul. <laughs> e Cum o să fie azi? O să vorbim de toate ca să nu spunem nimic Sau o să tăcem ca să ne înțelegem mai bine Nu știu, nu știu, dar oricum ar fi Vom sta împreună fericiți și mai buni Și s-a făcut așa. Da, și domnul mm -hmm. nu va avea decât timpul necesar Să se schimbe ca să meargă la comedia franceză Unde se joacă tatiuf Într-o nouă regie și o distribuție Nu, care... nu, no, no, no. comentariile pentru întoarcere Iar mâine Domnul își va petrece ziua la prietenii Care l-au invitat la țară uh -huh. Și am ajuns la seara de duminică Rezervată prin tradiție mamei dumneavoastră Mă gândeam uh -huh. Să luați masa la un restaurant aproape de locuința sa uh -huh. Apoi o conduceți acasă Și mai amână momentul venirii aici Unde proporțiile apartamentului Ar putea să o indispun. Splendid, splendid, Victor Programul dimitării e perfect, cinesc. Ah, Dr Weber, da. mă duc să mă îmbrac, deschide da. de-o... Ah. Victor! Mm -hmm. Fiul meu e acasă? Este ocupată, acum. Ocupată, pe e asta e chiar prea de tot. Adică, trebuie să-mi rețin ora, ca să-mi văd fiul. Nu, dragă, o să aștept, o să aștept. Nu sunt grăbită. Ah, da... Știi că e drăguț aici? Da Și ui, iară, vezi, apartamentul este complet terminat Ce spunea Lionel? Că este încă plin de lucrători. Ieri, ieri erau toți aici și mai sunt o mulțime de lucruri de finisat Domnul voia ca apartamentul să fie impecabil înainte de a vi-l arăta <laughs> Da, da, da, da, da deci știi că e foarte mare? E mare păi dacă livingul e așa, da, trebuie să fie o mulțime de camere. Da Și terasa, ia, da. Apartamentul nu pe aici în întregime da. Da. Da. Da. Știi că pare așa la prima vedere, dar de fapt nu e nimic în plus de, uitați, aici este dormitorul domnului aici yes, sunt yes. uh -huh. camerele personalului Aha, mai sunt trei băi aici. Și aici, oh, răi răi răi răi. De colț, este sala de gimnastică. Să, văd, S -s să văd. știți că cele mai mici colțuri sunt folosite și nu avem nici măcar cameră de oaspeți. <gri> Cum se poate asta! Avem însă absolut strict necesar. Da, da, da, da. De ce e asta? De, de ce are două telefoane ca la birou? De ce? Nu, nu, pe unul unu din ele pentru interior. Știți? Să ne vorbească dacă nu e nevoie să venim la dânsă. Da, mă rog, mă rog, dar e foarte departe. Da, e, cine, cine? Cine și departe? Parte de ce? Apartament, dragă, da, apartamentul, da. De locuința da, mea. Putea da, să se fi gândit la mine înainte s -a ști, de a se muta. S-a gândit, gândit că va fi, desigur, o mare bucurie pentru Doamna să știe că fiul său a reușit la aproape 50 de ani să se mute într-o casă, cum a visat întotdeauna, da. pentru o mamă. Trebuie să fie minunat Sigur, sigur, sigur da. Totuși este prea departe Este, dar... Da. Da. A, ce, ce face aici? Domnul are nevoie de mine? Nu, nu să sper că nu-i nimic Nu, drag, nu, nu, nu Dar doamna de turnei Venea la o prietenă în cartier Și cum nepotul ei o aduce cu mașina, am profitat de ocazie Ca să-ți fac o vizită Mică, de tot mică O vizită mică Nu te speria? Hai să stăm jos Vin să mă ia peste o jumătate de oră Unde vin? Aici, dragă Le-am promis că o să-l ajuți pe micuț Mă rog nepotul lor care are 23 de ani Și este un talentat pictor, să știi, foarte talentat Poate îl recomand undeva pentru un serviciu? Nu, nu, știi foarte bine că de câte ori mi-ai trimis câte un protejat să-l placezi undeva S-a terminat prost Ori eu am avut neplăceri fiind niște incapabili Fic. Ori tu te-ai certat cu prietenele tale care se așteptau la mai mult Te rog, da. Așa eu... că am terminat, nu nu mă interesează nepotul doamnei de turnei da, nu, nu mă mir, fiindcă Nici copiii surorii tale nu te interesează Adevărat și știi de ce? Fiindcă sunt niște fete searbede Ion, Seamănă cu mama lor Vai, ești nedrept, Beatrice are multe calități Dar n-a avut noroc N-a avut noroc, Beatrice? De ce, crezi că ați petrece viața Crescând trei fete dificile într-un apartament strâmb și sinistru Lângă un bărbat șters, fără personalitate Este o soartă de invidiat pentru o licențiată în istorie? Dar ea singură și are viața asta Nimeni n-a forțat-o să ia un bărbat șters Și care pe deasupra mai avea și o fetiță de patru ani ne-a nebunit destul cu Bertrand al ei oh. Îl ador, îl ador, altceva nu mai știa Puteam eu să-i spun orice Ea și-a greșit viața, ea singură Dacă ai ști cât e de nefericită Din cauza fetelor ei? Nu, nu, din cauza Evlinei, fata vitregă Pe care a crescut-o cu atâta de votament L a internat în provincie Era nemică dragă, avea nevoie de aer De când s-a întors, însă casa a devenit un infern Nu vrea să facă nimic ziceți că se face actriță oh, Actriță, vai, asta este meserie Pierde timpul pe la niște cursuri Vine seara condusă de băieți Se duce la discotecă, ah, mă rog Asta e treaba ei Ba, e treaba surorii tale, dragă Pentru că Evlin are o influență rea Asupra fetelor ei mm. Care nu se mai gândesc Decât la distracții, dragă Beatrice n-are decât să trimite la internat Aerul curat le va face ah, bine Nu, nu, nu, nu Nu e un motiv ca fetele să fie pedepsite Din cauza fetei lui Bertrand Ea trebuie să plece Uite la ce m-am gândit Oi la tine ce idee? La mine e prea mic. Și pe urmă, la vârsta mea, aș avea mai puțină autoritate decât tatăl ei. Nu, nu, nu. Uite, uite ce ar trebui. Ar trebui un om tare. Hotărât. Bertrand e o cârpă. Așa că m-am gândit că tu... Nu. Cum? Nu, nu, nu. Nu te-ar deranja prea mult. Nu. Nu, nu, nu. Te rog, să la unul din prietenii tăi. Ai atâtea relac, Lionel. Ah, Lionel... Bunur, bunur, Margot Da ce s-a întâmplat? Lionel, ești aici, no, bunur Bunur, Margot Manuș mm -hmm. mm -hmm. Scuze-mă, nu te văzusem. Mm -hmm. Te acuperează pe taza fotului. Lionel, nu mă pot descurca singură cu perdelele Nu se prea potrivesc Nu vrei să vii să vezi? Nu dar de ce? Pentru că dacă angajam un tapizier cum am vrut, el nu mi-ar fi cerut să-l ajut Lionel, dar ai putea totuși să <gri> Nu, duci. lasă, lasă, lasă, Manuș, n-are importanță, am să-l rog pe Victor Nu, nu, nu, nu intră în atribuții de valetului meu să monteze perdele Ei, atunci am să încerc să mă descurc singură O să dureze mai mult și atâta tot <gri> Pa. Pa, Margo, vai, ești odios Mă întreb cum te poate suporta Nu da, nimic, nu obligă, nu suntem căsătorici Fii, scum, de ce nu înțeleg? Dacă ar fi soția ta ar avea cel puțin niște compensații Dar în situația ei o plâng, să știi mm. O plâng Șotmir Poate că tocmai asta caută Să fie de plâns și admirate e plăcerea multora O să rămâi singur, Lionel Și vine o vârstă când singurătatea este greu de suportat Nu o să mai găsești o femeie ca Margot, să Dar știi nici n-am să caut Cunosc prea mulți soți care trăiesc singuri lângă soții ca Margot a, automobiliști, au venit să te ia Pai, da, chiar refuz să-i vezi Categoric Îmi pare rău, numai că nu o să te mai prime cu mașina Mă rog Margot, ia masa cu tine? Nu no. Am văzut pe terasă două tacâmuri Iertați-mă, a venit domnul doctor Weber Ah, da, el poate să intre, poftește, Doctorul, da. e musafirul? Nu Atunci cine? Mm, altcineva Beata Margot mm. oh. Bonjour sunt încântat că te întâlnesc Salut, Lionel. Paul, vrei să mi-i tensiunea. Nu, no, nu, no, no, no. altădată, acum s-au venit prieteni Dragă, Paul, era să uit Vreau să te rog ceva pentru doamna de turnei Îl da, rog că vine la tine să-ți ia tensiune. Da, la revedere, Paul La revedere, Lionel la revedere. Pa, dragă, da. ah, <coughs> Să rămâneam Drăguț, mama ai Întotdeauna gata să fac un serviciu Da, în contul altuia Ei, Nu fi rău, mai ales că nu are o viață prea veselă, singură, între patru pereți. Fiindcă fiindcă așa vreau eu. I-am propus să și -o, o damă de companie, sau să plece de patru ori pe an în diferite stațiuni, pe spezele mele. Refuz! Da. E vina mea. Ce pot să fac mai mult? E foarte simplu să i la tine Nu, no, no, niciodată Dar da, de bă. ce? Pentru că nu avem decât un singur subiect comun de conversație oh. Și relatarea permanentă despre decesele, căsătoriile și nașterile din anturajul ei Mă îmbolnărește m da, e mama ta, da, vrea să te văd pe tine, ascultând. o Ambrazin are gemeni, Alice Lumbago, Evlin are un amant Familia oh. Dupon și Familia Servanta și unchiul Gaston Memoria e, Nu aud altceva, dacă nu pot Dar te rog, dialog. Da Ia lor, Voi ce mai faceți? E, ca de obicei Isabel, extenuată de copii no, no, no. E adevărat, sunt mici foarte neastă împărați eh? Toate bonele pleacă Da Azi îi duc la țară mm -hmm. să-și petreacă weekend acolo în căsuța noastră Îi duci? Da? Tu nu rămâi? Nu, nu poți, nu pot, sunt foarte ocupat Sigur, Izabel Iar o să-mi fac o scenă, că nu mai poate Că e frică, că nu mai suportă Ascultă, Paul, de ce te-ai mai insurat ce ai vrut copii dacă îi lași tot timpul singuri? Puteai foarte bine să rămâi cu Margot, ea <laughs> nu-ți făcea scenă Nici nu putea avea copii și eu îi ador ah. Apropo, de ce nu te hotărăși să o iei de soție? Sunt suntem făcuți, făcuți, sunteți unul pentru altul! Nu, nu, nu, nu te mai obosit. mama a făcut destul de propagandă matrimonială, dar pare că venise și să-mi aduce rezultatul analizelor, da. cum sunt. Excelente, cadă Acum fug, fug! Izabel trebuie să fie în mijlocul bagajelor, în Prag unei crize de te conducte! Pardon. Lionel! Da? Dacă am auzit vorbă, N-a fost, Paul? A, ba da, da. Uh, ai terminat perderele? Nu, te-am prevenit că fără ajutor o să dureze O să revin Da, vin o mâine seară, mm. că nu sunt acasă oh, oh. Vizita lui Paul, te-ai indispus așa? Ah. Lionel, să știi că situația lor Mă neliniștește După mine, Isabel face o depresiune nervoasă Oh, cum, cu un medic lângă ea? Da. mă rog, în sfârșit, e o problema lor Nu văd cum să ne amestecăm mm. Eu nu, dată fiind situația mea de fostă soție, de... mă rog, e o situație mai delicată, deși suntem prietene, pe când tu m-am gândit nu, tu. nu, nu, nu, nu mai continuă. Inutil să insiști. De cinci ani, de când ne cunoaștem, ar trebui să știi că nu-mi place să mi se ceară asemenea lucruri. Dar eu nu pentru mine cer. Eu nu-și cer niciodată nimic, Lionel. Nimeni, vorba să fie, nu-mi cere nimic pentru el personal. Tu ceri pentru Paul. Paul cere pentru tine, mama pentru sora mea, pentru tine și pentru toate cunoștințele ei. De ce ați cere ceva pentru voi când sunteți siguri că altul va lua asupra lui această sarcină? Dar nu-ți imaginez că ne-am înțeles. Da, ba, bineînțeles. Acordul e tacit. Aveți legi misterioase ca în orice mafie. Ah, eu fac parte dintr-o mafie. Da, mafia altruiștilor. Egoistule, no. să nu-mi spui că nu ești un egoist. Nu, nu sunt. Ah, ba, da. Pentru mine egoist sunt cei care contează pe alții să le rezolve problemele Cei care își descarcă pe alții necazurile în care i-a aruncat așa zisul lor altruism Cei care o trevesc viața altora Eu nu o trevesc viața nimănui Când am necazuri nu am lipsa de genă, de delicatețe sau de inconștiență să-i deranjez pe alții Dar dacă a fi egoist înseamnă să nu ți împarți grijile cu alții Atunci da, da, sunt egoist și mă laud cu asta Poți să mă amețești cât vrei cu paradoxurile tale N-ai să mă împiedici nici pe mine și nici pe alții Să gândim că ești un egoist La revedere, Lionel Știu că ai pe cineva la masă Da N-ai decât să-mi telefonezi dacă vrei să mă vezi Bine, luni, ca de obicei, evident Te conduc A, nu, nu, nu te deranja, cunosc drumul Domnul, are nevoie de mine? No, cum ai ghicit? Meseria, domnule, meseria. Domnul a avut mai multe scene importante dimineața aceasta și a bănit că are nevoie de puțină destindere, o țigară. No, da, cum te-ai gândit? <laughs> domnule, a prevenit înseamnă a servi, nu? Nu-te-ți <laughs> repede să deschize, Dominic. Da. am ah, să nu mai am nevoie să frumezi. A venit cineva care mă înțelege. Intre de Mini, intre <müht> <lacht> Excelentă, excelentă, ca întotdeauna Ai terminat cartea? Mm, mai am puțin Teribil ce îmi plac cărțile istorice Mai ales ultima pe care mi-ai împrumutat-o Să nu mi-o de... povestești, te rog O pentru pensi <laughs> Dar să știi că jurnalele de călătorie sunt și mai pasionante Când gândești că mai sunt oameni care trăiesc o epoca de piatră trebuie să spun <laughs> Nu cred că noi trăim altfel Ca Altfel, nu s-ar petrece atâtea lucruri oribile în lume. Adevărat, adevărat. Civilizația e o poșghiță foarte subțire. E destul să mergi cu autobuzul. N-ai venit cu mașina? Ba da, ba da, ba da. când el a reparat, fac o baie de civilizație în autobuz. Nu mi-ai spus nimic despre nepotul care trebuie să vină. Nu mai vine. Ah, ura, s-a răzgândit. Nu, nu, nu, nu, nu. M-am răzgândit eu. Și să nu mai întreb de nimic. Ai necaz, da. Am, am și nu o să-l indispun cu ele pe cel mai bun prieten al meu. De acord. De acord. Cel -ă, puțin cu titluri informativ. <gângânt> Lionel cât timp mi-a trebuit să ajung la marea descoperire? Cum să-mi trăiesc anii care mi-au mai rămas o viață? După ce am trăit cum au vrut alții, am reușit să trăiesc cum vreau eu. Am ieșit la pensie Sunt mai tot timpul acasă Am două pasiuni, cititul și Grădinița mea cu flori. Telefonul sună la anumite ore indicate De mine, vizite la fel Când am eu dispoziție Eu nu deranjez pe nimeni, nimeni nu mă deranjează pe mine Să fii stăpânul Timpului tău e o filozofie întreagă Dragul mea. Ți-am spus-o și -ți, ai reușit și tu Sfârșit să duci viața Care-ți place da, N-am să-ți mulțumesc niciodată în ajuns da, E bine, la filozofia se duce de m mm -hmm. mm -hmm. Am simțit asta de cum ai intrat pe ușă Nu ești în apele tale. Prietene, poți să faci de 99 de ori bine Dacă nu faci și pe al 100-lea, n-ai făcut nimic, nimic uh, uh, Un conie? Da, mulțumesc, e bine venit Mulțumesc uh. ai, ai, ai. Mai vrei Nu da, Mă mulțumesc, mulțumesc. Știi și tu câți nepoți am ținut la facultate. Cum terminau liceu, frații din provincie mi trimiteau automat. Singur, fără copii, ce grijă avem? 20 de ani din viața mea am fost cămin de studenți, ministru de finanțe că taxele tot eu le plăteam. Ba și să pentru că și refuzeau categoric să mănânce la cantină. Știi ce era viața mea, cum să știu dacă nu te-ai plâns niciodată? Nu? Cum să nu mă plâng? Ascultă-mă, telefonul suna fără între și la orele cele mai nepotrivite. lor unul venea, altul pleca, muzica începea de dimineață și tăcea la miezul nopții. La intensitate maximă. În sfârșit, în sfârșit, trei ani am avut pace și mi-am aplicat filozofia. Acum... Vor să mă carnisească din nou. Oh, Domenic, nu uita, există întotdeauna cel puțin o altă soluție. Mm. Dar dacă ai nevoie de bani, am ceva disponibil. No, no, no, no, no. No, nu, nu, nu, nu, nu, că nu-l mai primesc pe domnule Pot. Mm. Și fiindcă nu-l primesc, ce crezi? Nu, no, cred, dar bănuiesc. Exact, exact. Au dispărut toți cei 20 de ani de sacrificii <laughs> și sunt un egoist care nu mă gândesc decât la mine. Oh, și tu poftim? <laughs> e, atunci să fim sănătoși, dacă tot suntem egoiști. <laughs> ah, oh, e șase Așa de repede? Ah, ah, ah, ai o vizită. Am plecat. Asta, am plecat. No, asta, asta, asta. E preșii va fără importanță. Nu aștep pe nimeni. Oricum, e ora mai de plecare. Mă duc ah. să-i cer Matilde rețeta minunăției pe care am mâncat-o la prânz <laughs> și să-i spun altfel. Bine. <laughs> Doamna Bonville și mama dumneavoastră. Nu te deranja. Da. Nu suntem decât în trecere. Da. am fost bon. pe la Manu și fiindcă se plictisea nu? Mm, da. <laughs> am rugat-o să mă ajute să montez perdelele ca să o distrez. Da, da foarte da. bine de, Margo știi unde se va duce. Da, Margo, te urmezi imediat. Da. Da. Invitata a ta a plecat. Mm, nu, nu încă. Da, unde e? Cine? Ia. Care e ea? Persoana. Ah, persoana și-a rămas mândră de la Matild. Ah, e obișnuit acasă. Da. Beh, mm -hmm. Viene destul di des da. Ma non stai Va da, draga, va da, draghi, ba da. Bine, de-altfel o să o cunoașteți și voi Margot, fii drăguț, să lasă ușa liberă Te rog Lionel! Da, uite Iată persoana, uitați-o oh! <laughs> Domnul Casimir, mama și doamna Bombeiră Foarte onorat da, da. Da, da. Se numește Dominic? Dominic? Da sau nu? Da. Se pare că mic eram foarte drăguț Ca o fetiță Noi vă rog să ne scuzați Avem puțin de lucru da, Vă rog, doamnelor Vă rog, vă rog oh. Te lauzi cu impresia pe care l-ai făcut-o Păreau grozavt după Pune-te în locul lor când te aștepți să vezi o blondă vaporoasă Și te trezești în față cu un pensionar Le-ai spus că erai cu o blondă vaporoasă? Nu, nu eu nu l-am spus nimic Și tocmai de deci așa și-au un lucru care nu le convenea Și asta te distrează? Nu Atunci de ce? Când mi se ia cu forța o bucățică din viața mea particulară E ca și când mi s-ar scoate o măsea Cred că se mai pregătește un clește Nu, nu, stai, azi n-are cine să mai scoate măsele Rămâi, plecăm împreună Tu acasă, eu la teatru Lionel, Lionel, ești ocupat, dar... Uite, doctorul Weber, domnul Kazimie Lionel, ce s-a plec. Nu, nu, nu, nu, rămâne stai, rămâne stai, mă deranjați Lionel, Isabel s-a sinucis Cu, cu, cu și Nu, nu, am salvat-o E internată la spital, o să-și revine, dar... Mă rog, e la spitaj. Și de ce n-ai rămas lângă ea? Din cauza copiilor Trebuie să găsesc pe cineva să aibă grijă de ei, nu? Da, ai o bună! Aveam, aveam, dar a plecat oh, Și copiii sunt singuri? Nu, i-am lăsat un vecin pentru un ceas Oare, Manuș n-ar putea să ia la del sau Mama? să... Mama? Ah. Da, să o întrebăm e și cu Margo, în chem prin telefonul interior uh, Margo, uh, spune-te, rog, mamei să vină Pune la mine și e foarte necășire. E normal. Da, Izabel e, la spital. Da, copiii sunt singuri și ar vrea... Da, da, asta e. Repede, mai înțeleg, frăbăire, câteodată. Da, fi liniștit, Pol, totul se aranjează. Da. Ce, ce? Ce s-a întâmplat? nu te mișca, Manuș a căzut! Da, lăsați-mă! Lăsați-mă pe mine, dați-mi Au, vai cum mă doare, vai... Doar, și mai ales nici domnul. Lionel, s-o ducem în camera ta. Inmergă, tu ascati aici! Ce drăguț! Camera asta, Lionel, are gură! Aud, aud! Dumnezeule, biata femeie, noroc că doctorul a fost aici Da, noroc pentru dânsa, că dacă ne gândim pentru ce veniți no, e... Am așezat-o pat, e... Paul îi face o injecție, să-i calmeze turele. Trebuie să ne organizăm da. Manuș va fi imobilizată, după părerea mea, pentru foarte multă vreme Așteaptă, așteaptă, dragă, încă nu știm ce are Da, e limpede care are nevoie de cineva să o îngrijească da. Am să rămân eu, Lionel uh. Se va simți mai bine cu mine decât cu Victor și Matilde uh. uh. Nu, domnule Cazimir. Uh, dacă îmi permiteți, poate că prezența ar fi mai necesară Lângă copiii doctorului Z nu? Sigur, sigur, uitasem de ei Eu da. nu de aceea rămân Fiindcă așa pot să mă ocup și de manuși Și de copii e... Cum Vrei să-i aduci aici? Da. Cum, da unde o să găzduim atâta lume? Manuș în camera ta E un colisorul dintre camera ta Și sala de gimnastică unde o să stea copiii e Și eu unde dorm? Aici, pe una din canapele A doua canapea o ducem pentru mine da, ah, m ai uitat decât o mică bagatele Nu avem paturi pentru copii avem, avem uh, saltelele Matildei și ale lui Victor Sunt oameni în toată firea, pot dormi pe somiera goală oh, N-aș fi crezut niciodată că sunt atâtea resurse în casa asta Ei, Paul, spune ce are E ceva ridicol, nu grav, dar dureros Coccisul, ar să fie fracturat Oh, oh, ia o, ia să ducem într-o clinică de ortopedie no, Nu, nu, n-are rost Da, e un loc care nu poate fi pus în gips. Ah. Și durează mult? Depinde, o lună, două oh. Oh. Mai greu e că n-am rezolvat problema copiilor Cum? da, pe copii îi aducem aici ah. Rămân eu cât e nevoie Îmi iau și concedii Ești generoasă, Margot Întotdeauna te gândești mai mult la alții decât la tine Lionel, vrei să aduci tu copii? Hmm? Mă rog, presupun că domnul Cazimir e cu mașina, nu? Sigur că da Poate da, sunt este da. de excelent, trebuie ca toată lumea să-și aibă partea sa, nu-i așa, Desigur, de și voi fi încântat să-i cunosc pe Micina Zdravanii, pe care avea fericirea să-i presc gurdând în jurul tău. <laughs> <laughs> Sunt la dispoziția, dumneavoastră, domnule. Eu merg înainte, dumneavoastră, mă urmați, Lionel. Da. da. Marco. Da. Sunt cu adevărat, prieten! La revedere La revedere La revedere La revedere. Am să chem pe Matild pentru masă Suntem patru persoane, noi și copii nu. Manuș mănâncă în pat. Nu se să fiți decât trei Eu plec la teatru cu Victor Lionel, tu ești cu valetul tău? Da, este da. persoana cu care îmi place cel mai mult să asist la un spectacol Ca fost actor îmi explică toate tainele și dificultățile unui rol Rafiramentul regiei Dar ce, ce te uiți așa la mine? Tu ești inconștient? Eu? De ce? De situația din casă. Nu ne poți lăsa singuri. La n-ai baza n-am nicio obligație, fiindcă numai tu ești responsabilă de situația asta. De căderea mamei venită pentru perdele tale, de transformarea casei mele în spital și creșă. Dar nu era altă soluție? Există întotdeauna cel puțin una. Dacă eram plecat la țară azi și nu mâine, ce făceați? Tu. Tu și numai tu. Nu poți să te gândești și la alții? N-am să te înțeleg niciodată Tu mi-ai adevărat ce spui? Eu mă duc la Manuș A fost expeditiv, Dominica, s-a întors Nu deschizi? Victorie e ocupat cu paturile Copiii să vină imediat la mine să nu te deranjeze Bine, bine Margot! Margot, repede, a venit o fată E bine, da. da. a decisi noi. Cum i-a zis? Exacti, vero? Tot. prima și ultima da. oară când am văzut, o a fost la nunta sororii mele și e. avea atunci 4 ani. S-a mai schimbat, mă. Mai, mai ales că a crezut tot deja schimbat. Nu neres, da. stocurcăm pe camera. Da, da. Ai oțet? Eh, la da, în bucătărie. Vă duc eu라도, dar te previn, cum deschide ochii, O așa. o blin, e blin. Draga mea. Nu te speria, e în regulă. Sunt puțin obosită, te ai chiar nevoie să te explic? Oh, te credeam mai steață. Să chem un doctor? Nu e cazul mi-am revenit. Dar no, nu pot să mă întorc acasă, nu pot, înțelegi, nu de pot. Ah, mica noastră bolnavă e mai bine, după cum văd. Așa ah, cum un pahar de coniac mm. va fi mai potrivit decât oțetul. Dar da, mă ocup eu, Margo. Poți să să-ți continui treaba. Nu, da, da, eu credeam că și mai băut. Uh, uh, nu, nu, uh, nu, nu, nu, uh, fi, nu, nu, nu, nu, nu ai fi, tu cu gospodăria, eu cu domnișoara. Mă rog. Hai, du-te, Margo, da. Uh. Și acum, domnișoare, între noi doi, cred că ai auzit ce-am spus și nu-ți faci nicio iluzie despre ospitalitatea mea Nu, nici nu am avut vreo iluzie, de aceea m-am prefăcut că mi-e rău, știam că e singurul mijloc ca să pătrund aici Am auzit în familie destule despre egoismul dumitale. Atunci la ce naiba ai mai venit la mine? Tu, mea, ta, ești persoana care nu se ocupă de alții și eu avem nevoie de cineva? Care să mă lasă odată în pace Și de aici tata nu va veni să mă ia mm, Sora Dumitale e prea fericită ca să scape onorabil de mine O <hântări> întrebare am să spun totuși eu Ce așteptai de la mine? Un pat, o masă, un acoperiș și liniște oh, ho, ho, ho. <hântări> Ei, află, află că nu puteai să mergi mai rău de, de un ceas am în pensiune la mine pe mama, pe doamna oh, Bonvir oh, <hântări> Și pe cei doi copii ai doctorului de meu! Te plâng oh, Ești singura. <hântări> Dar, spune, ce-i face în locul meu în fața unei puștoaice care scade din cer să mai roate și anițel din toate? Uh, uite, mi-aș spune. În situația în care mă aflu, una mai mult sau mai puțin, ce contează? Și aș mai gândi, cel puțin am înțelege și o să fim doi să ținem piept celorlalți. Da, fiind da, și tu ești ceilalți. Nu, hai să vezi. Ei nu se vor înșela. Ah, mi-au susțit ultimul musafiri. Să mă duc să deschid. Nu, nu te deraja, deschid eu. Mm. Evlin, cum te simți? Mult mai bine. Lionel, atunci am putea să rugăm pe domnul Casimir să o conducă acasă, nu? M-am gândit, evlin că e cam delicat pentru noi să rămâi Ce spuneam? No, Margot, du-te să deschizi, A. te rog Evlin rămâne aici Buenos días, Víctor domnul și a luat cafeaua. Da, da, fiind am dormit la Dominic, după plecere de hotel. Da, într adevăr, domnul pare în formă mai bună decât în dimineațele dinainte. Da, da, da, mult mai bună, mult mai bună. Da, domneta. Mulțumesc. Nu așa rocu, cum ar părea la prima vedere. Bateria pare să fi fost serioasă în cea de a 7 zile de ocupație. normale, era duminică, <hă> trupele au fost față în față, fără întrelupere. Rezultatul, draperii la pământ, băiețele găsesc mai bune pentru că tsară decât ale părinților. Doamna Bonvila a să oprească și par lampa, oh! un fotoliu strâpunz de ori cu sabia, domnul Șoara Evelin s-a ciocnit de tancul tată în mijlocul camere și s-a rănit la picior mă. Copiii plângeau. Noroc că a intervenit mama dumneavoastră. Da, cum? Ce? Mama s-a dat jos din da, pat? Da, merge? Da, da, da, am observat că se simte mai puțin rău când domnul nu e de față. Ah. E, trebuie să fie ceva no, psihic. Nu, no, Victor, nu e ceva psihic. De o săptămână mama joacă teatru cu complicitatea dr. Weber și a doamnei Bonville. Eh. A imaginat toată comedia și a distribuit rolurile Doctorul îi va pune un diagnostic de neverificat contra păstrării copiilor ah, Doamna Bonville va fi discrete pentru ocazia nesperată de a se instala aici Mama s-a servit de ei cum se serveau și ei de ea Și totul înfășurat în cerofanul unui altruism de bună calitate Mafia, mafia, domnul avea dreptate da, Absolut, absolut Evlin a fost la biroul meu și a dat pe față toată mașinația De care și-a dat imediat seama Da, cred că domnul va clarifica situația imediat nu. nu, nu, Victor, nu Mă gândesc, de acord cu Dominic Că e mai bine să lăsăm situația Să se clarifice singură Am să obțin prin diplomație O pace mai durabilă decât prin glasul tunului În așteptare îți cer Ca și domnișoare Evlin Cea mai mare discreție Nu știi nimic Nimic, domnule E mama dumneavoastră care telefonează pentru micul dejun A, nu, nu răspunde nu, Du-te la bucătărie Și nu m-ai văzut Nu v-am văzut, nu v-am văzut, domnule. Nu s-a dus la piață cu Evelin la cursul de teatru până la ora 11 Margo la Curitoreza. Așa Așa că am să profit Ca să mai dezmortez picioarele Unde mi-o fi lucru Ah, dar unde este? Uite copiii ăștia, ia uite, iar mi-au deșirat iurile. Mamă! Cum? Oh, am... Ești în picioare? Poți să mergi? Erai aici? Ah, vai cum mătoare oh. Ajută-mă, te rog să mă așez pe fotoliu va, va. Mulțumesc, o așa ah. Dar nu e prudent ce faci, să știi Știi că nu-mi place să deranjez și fac un efort va. pentru că tu mă cunoști, ști. Nu vreau să stânjenesc pe nimeni Dar nici nu stânjenești. Ba da, ba da, pe tine, Lionel no. Să dormi tu la hotel când ai asemenea acasă A, Nu, nu, nu te necăji, nu M-am hotărât să mă întorc Să, dar eu, eu nu pot Adică încă, încă nu pot Nu, nu, nu. tu mamă, tu rămâi, bineînțeles A, bun, bun, atunci pleacă Margot nu, nu, nu, nu, nimeni nu pleacă Eu am să dorm aici cu Evelyn Cu, cu, cu, cu Evelyn da, sigur, evident, este o soluție Dar cred că ar fi preferabil să o eliberăm pe Margo. Ea se obosește prea mult, să știi Și pe urmă să știi, a devenit mm. foarte nervoasă. O, cum cu tine? Nu, nu, nu. Cu Victor și Matilde mm. Mi-au dat să înțeleg că dacă Margot mai rămâne, ei pleacă. Oh, ar fi îngrozitor. Dar cum? ca să nu-i neîn plăceriu, sunt gata să mă lipsesc de Margot. Să de știi? Oricum, copiii nu se pot lipsi de ea. Eu să se întoarcă acasă. Bănuiesc că Isabel s ar Oh, Nu, no, nu, nu. Ei mai țin puțin până micii ei, ca să-i fac un serviciu lui Paul. Dar nu-i faci niciun serviciu să știi, Margot îi răsfață prea mult. La părinți vor fi de-a insuportabil. Aha, da. Înțeleg, înțeleg Dar Margot nu înțelege asta Și cu tot regretul trebuie să recunosc că de data asta acționează cu un pic de egoism Cu ce? Egoism Nu, nu, da, credem că nu am auzit bine Dar, apropo, de ce te-ai dat jos din pat? Pentru că Margo a uitat să-mi aducă lucru Da, de asta Acum aș vrea să mă întorc în camera mea Am obosit ah, bun, te ajut. Am să profit și eu ca să mă schimb Ia-mă de braț așa, da. încerc, Lionel, așa, Lionel, stai, stai așa, puțin așa. Să nu-i spui nimic lui Margo N-aș vrea să se necăjească. Nu no, mi știi ști că nici eu nu vreau Hai da, da. Da. acum m-am bar okay. Deci Mănuș nu s-a sculat Evlin în oraș, copii la grădiniță Lionel n-a venit, pot vorbi Alo? Izabel scumpa mea Tu ești Cum te simți? Cum bine? E bravo, bravo n Nu, dacă e copii acum Ai să te surmenesc din nou Și nervii tăi nu să reziste Nu, nu ești mai puțin solidă decât Trebuie să te odihnești. La revedere, Izabel. Bună dimineața, margă? Oh, bună dimineața! Dar nu te aici. Nu, am agenda de telefon, nu știu unde a pus-o Evlin ah, da, nu crezi că mai grea copii? Da ce le trebuia lor agenda? Ei, știu și eu să facă un avion sau altceva de care să se împiedice Evlin ah, manuși, A, ma nu se-a povestit Știu că prezența băieților o enervează oricâtă grijă, așa avea eu Dar e, e greu să te împarți Iar Evlin când o rogi ceva... Atunci găsește momentul potrivit să facă o boaie oh, mi mi mi mi O, Mititica, dar nu o să-i faptul că se spală mi Să se spele Mititica, dar nu trei ore tu știi că întotdeauna i-am luat apărarea, dar de data asta cred că-i cam... Cum să spune, spună? Egoistă? Oh, Nu-mi să pronunț eu cuvântul mm. Fără să-și dea seama, bineînțeles Bineînțeles, răcuț, că mi-am spus de nu știu câte ori că îi pare rău că trebuie să dorm la hotel Da? Da, și era așa de necăjită că am fost nevoit să adopt soluția pe care mi-o propunea Ce soluție? Să mă culc acasă Acasă unde? Da, aici, în living Bine, șevlin... Bine, instalăm un paravan și la urma urmei, Evelyn ar putea să-mi fie fică Lionel, doar nu te gândești cu adevărat să Dar nu. de ce nu? Tu faci foarte bine pe mama copilor lui Weber, pot și eu să fac pe tatălui Evelyn E mai mare decât ei <laughs> Și eu sunt mai inversă ca tine, până la urmă e la fel să Și când s-o cotești să te întorci? E chiar seara asta ah. Și cât va dura aranjamentul Cât timp mama va sta aici, bineînțeles A, bineînțeles, e sigur fi de drăguță și anunță pe Victor de noi de dispoziții. Nu uita paravanul Eu trebuie să mă schimb a, nu... a, Rămâi la masă? Da, desigur, avem o aniversare A cui? Evlen îmi 19 ani Dar de unde știi? Nu a spus ea oh. Cât timp manuș va fi aici? Victor? Doamnă? Deschide-te, rog Evlin trebuie să fie. A, nu, domnișoare, Evlin are cheia sa. De când? De când, domnul, mi-a spus să-i Bine, Victor, deschide. Ma, Dumnezeu, mă. I-a obținut într-o săptămână ce mi s-a refuzat mie în cinci ani. Cheia. Fără împrejurările de acum, n-aș fi avut-o niciodată. Oh da. bol, tu era! Da, eu, eu. Îți să vezi ce mai face bolnava noastră? Nu, nu. Vin să văd ce mai faci tu. De ce? Pentru că atunci când ești în deplinătatea facultăților mintale, nu faci ceea ce ai făcut. Dar ce am făcut? A adus-o pe Izabel într-o stare îngrozitoare. Bine, dar nici n-am văzut-o Ei telefonat și ei spus că e mai bolnavă decât crede oh. Și că nu ar fi capabilă să se ocupe de copii Bine, dar ai interpretat greșit vorbele mele Eu lumele. nu știu ce ai vrut să spui, dar ea a înțeles că Dacă îi luăm copii, e foarte grav Poate chiar în pragul nebuniei. Oh, vai, Paul, ce pot să fac? Mai ales nimic începând din clipa asta Să nu te mai anestece în viața noastră Paul. Pe copii îi iau eu de la grădiniță iar lucrurile lor, te rog să ai bunăvoința să le pui în valize și să le lași. La porta! Ionele! Singura? Da! Singură! Mi s-a părut ca o vorbă Era Paul, tocmai a plecat ah. Da, se interesa de Manu și mi-a recomandat să o lasă să se miște singură mai mult Ba chiar să se întoarcă acasă pentru binele ei ah, Înțeleg, înțeleg Va fi mai greu să înțeleagă ea, dar o să încerc cu ocazia asta Am profitat să-i cer lui Paul să-i copii altfel oh. Isabela ar crede că e foarte grav oh, și... Ești expeditivă, o complimentere mele Leonel! Pentru tine am făcut-o Și pentru mine, recunosc uh -huh. Avem nevoie și unul și altul De singurătatea amândoi. O singurătate relativă Mai rămân încă mama și Evlin e, Pe mă nu și-o conving eu În definitiv e spre binele ei Nu altruismul tău are dreptate ca de obicei Și mulțumesc, îți mulțumesc, pentru tot <laughs> da, Domnul m de ce să te chem? Știam că ai să vii. Desigur, ești la curent cu ce se întâmplă. Bineînțeles. Vechi obicei de teatru. Dacă nu ești atent, ratezi intrarea. Așa că putem trece la comentarii. Da. Și care sunt comentariile domnului? În rezumat, sunt foarte satisfăcut de întorsătura pe care o iau lucrurile. Mama va pleca datorită doamnei Bonville. Doamna Bonville are poate niște defecte, dar nu e o persoană cu adevărat rea. Nu, dar nici cu adevărat bune. Ca toată lumea, sau aproape Viața e interesantă Chiar pot să spun că nu s-a inventat nimic mai bun n da, aș vrea să întunec entuziasmul domnului Dar nu trebuie să uităm că ne mai rămân doamna Bonville și domnișoara Evlin oh, Nu, cu Evlin nicio problemă, rezolv eu ah. Ah. Ah, Și doamna Bonville? Cred, de, cred că o va rezolva Evelyn Nu e preastă, mi-titi Nu, nu, are niște calități foarte uh, plăcute Victor, <laughs> uh, da. Da. No. Rog? Victor da. nu mai e nevoie de paravan De-astă seară domnul va dormi din nou în camera sa Lionel, da, mama? mă conduce acasă? terminat Baia și camera sunt gata Toate lucrurile lui personale la locul lor Iar pentru aici am adus niște trandafiri da, Să știți că și eu am pus totul la punct în living Dar n-am avut timp să scot vazele și bebelourile Îmi dai tu o vază pentru flot? Ba, e, domnul, să știți că o să fie foarte mult. O, sper la, da, Victor, răspunde dumneavoastră da, da, da. Mă duc la bucătărie să pun apă Bine Da, eu, eu sunt, da a, bună ziua, domnule Dominic, bună ziua! Bine, bine! Da, mai ne rămân două! Nu, nu, a, nu, nu, nu aceea! Nu, a, a, aceea și aceea! A, da! A, aniversarea noastră, nu, nu cred, păi ora șase mi se pare imposibil, dar dacă, cum să vă spun, dacă se întâmplă cumva brusc o schimbare, vă sun! Da, vă sun! Da, la revedere, domnule Dominic, la revedere! Domnul Cazimir voia să mă felicite pentru aniversare. Ah, e și eu dumneavoastră A, nu, nu. La ora 8 se împlinesc exact 5 ani de când am avut cinstea să-l servesc pe domnul prima oară. Adevărat, Victorie, eu te-am găsit aici. Da. Și domnul Cazimir de unde știe? Domnul are bunătatea să serveze în fiecare an evenimentul printr-o masă seara la care domnul Cazimir e întotdeauna invitat. Da. De altfel, totul nu e decât un pretext ca să fie așa o masă mai rafinată ca de obicei ah. și ca să ne oferim mici cadouri amuzante. flacul, Fleacul pentru casă sau pentru noi, mă rog. Și în seara asta ce faceți? Nimic. amânăm pentru altă dată. Dacă vrei, eu pot să... Domnul Casimir va fi decepționat. Nu, nu, nu, doamnă. L-am prevenit. Da? A, de... ah, bună ziua, domnișoara da. Vreau să șer un serviciu Sunt sigură put? că vei fi încântat să-mi-l faci no. Te rog, adunăm toate lucrurile care mi-aparțin Pune-le grămadă într-o valiză Și adu aici, da? No. Te rog, n-am timp, trebuie să dau un telefon urgent no, da? am să fiu foarte expeditiv Domnișoara, poate să conteze pe mine Trebuie să înțeleg că ne părăsești okay. Da, m mărit. Da. Ei, da. cu cine? Cu persoana, de la telefon Unul din drăguțele specimene din banda ta no, un domn <laughs> care ar putea să-mi fie tată. Evlina, Cotărea hotărârea ta mi se pare cam bruscă. De nou! Seamănă a capriciul, nu? Nu, în orice caz aveam intenția să plec. Doar că am grăbit puțin evenimentul. Și de ce l-ai grăbit? Fiindcă, fiindcă vroiam să-i mulțumesc pentru felul fel lui Ionel pentru toată amabilitatea lui față de mine. Știu că plecarea mea îi va face plăcere, în special azi. Ah. <laughs> e participarea ta la mica lor petrecere anuală Sunt la curent grație lui Victor, ca și tine, cred Nu, mi-a spus Lionel A, da? Da, când m-a condus la cursul de teatru după ce am lăsat-o pe Manuș acasă mm. la ea mm. Vai, mi s-a părut adorabilă toată da? povestea <laughs> Și în timp ce vorbea Lionel, zâmbeam în sinea mea, gândit mă la bucuria pe care o va avea să se găsească împreună cu complicii lui în jurul mesei festive. Mm -hmm. Nu mi-a venit o clipă ideea să rămân și eram convinsă că și dumneata vei face ca mine. Ei bine, te-ai înșelat. Vai, ce păcat, Margot! <laughs> pentru el, uh, mă rog, una. mai cu seamă pentru dumneata. De ce? Uh, te lipsești de o frumoasă ocazie de a-i fi pe plac. Scumpa mea, eu știu mai bine ce am de făcut nu o să-mi dai tu lecții Ba da, fiindcă eu îi semă Ei nu mai spun. Da, de aceea știu ce trebuie sau nu trebuie făcut pentru el Și dovada e că mi-a dat imediat cheia și că m-a luat confidentă Lucruri pe care nu le-ai putut obține în cinci ani Îți dai seama că nu-ți cunoști interesul <sus> Evelyn, da? interesul meu e să pleci cât mai repede și cât mai departe Ah! Ți-e teamă că între mine și Lionel e altceva decât prietenie? E și? Primo, nu iubesc pe Lionel, ci pe altul. Bun. Secondo? Lionel te iubește. În felul lui, da. Te iubește. Ți-a spus-o el? Evident. Dar ca să fiu corect, până la sfârșit, a precizat că niciodată totuși nu va trăi la un loc cu dumneata. A. Mm -hmm. Nici cu altcineva. Mm -hmm. A. Iartă-mă pentru mine. Da? Da. Da, eu sunt... Ai ah, jos, bine. Da, sunt gata, vor imediat. <laughs> <laughs> și nu uita valiza. <laughs> Adevărat, suntem <de> bună, <laughs> Da, am determinat. <gata>, îndeterminată, arună <laughs> la <laughs> de o duc. spune <laughs> la șesor, o iau în <laughs> <laughs> ești un înger. La revedere, Margot! <laughs> Mult noroc, Evelyn. Da, și nu uita, <laughs> da, mulțumesc! Și nu uita să-i spui lui Ionet de cadoul meu! Nu, nu. Da. Poate are dreptate. Na. Sigur, are dreptate. Dresentație, m-am așteptat da. că a luat ascensorul. Doamna are nevoie de mine? Da. Da, Victor. Îți cer același serviciu ca domnișoara Evlin. Cum? Doamna vrea să... Da, vreau să-mi faci valiza, dar de fapt nu e nicio grabă Trec mâine să o iau Locuiște departe, domnul Casimir? Anu, cu mașina la un sfert de oră dar, Bine, doamna pleacă, nu ia masa? Nu, nu, nu Domnul Șara Evlin mă așteaptă să mâncăm undeva împreună B e o idee bună, nu? E o idee, dar e, e foarte bună din partea dumneavoastră Te rog să-l anunți și pe domnul, da? Doamna poate avea încredere <laughs> da. Știu, Victor Pe curând și pe trecere frumoasă Pe curând, doamnă, și vă mulțumesc, vă mulțumesc Alo? Alo? Sunt Victor Da Da, vă așteptăm Victor! Ah, bună seara, domnule! Nu v-am auzit! Ești singur? Uh, eu absolut singur, da! Shh, uh, nu, nu, nu vorbi așa tare! Zice, deci, doamnele inimene! Uh, ah. uh, doamnele nu s-au întors? Nu, doamnele au plecat chiar! Să va o mică plimbare? Definitiv! Oh, e de necrezut oh, oh, do, Victor, povestește Nu mă permite așa să explic totul în timpul mesei cu domnul Dominic oh, Victor, în ultimii 5 ani Ăsta este cel mai frumos cadou pe care mi l-ai făcut ah, Să-i mulțumim, domnișoare Evlin A, ah, ia yeah. oh, oh. Drăguță da, fată, Și foarte operativ Dar n-am să spun mai mult acum mm -hmm. Trebuie să o ajut pe Matin Da, ai dreptate, ai dreptate, aștept până la masă O să citeți iar un fotoriu meu preferat Oh, oh, oh. Nu am fost niciodată atât de fericit de uh, de 10 zile. E cam mult. Dar... Bună seara, Lionel. Evelyn. Ai uitat ceva? Nu. De ce? Atunci, pentru ce te-ai întors? Dar cine ți-a spus că am plecat? Victor. <laughs> nu e posibil, glumești? Nu, cum? Și Margot? Cum? Nici a n-a plecat? A, bă, da, e a plecat. Poate nu definitiv, dar a plecat. Victor? Alo. Victor, te rog să vii imediat. Vrei să vezi cum reacționează? Mă, zon, cu de bărinii. Am uitat să mă pun ceva în valiză Bine, Victor, chiar ai crezut că plec cu adevărat? Și că m-am arit? V-a telefonat doar, m-am visat <laughs> Era un coleg cu care aranjase să convorbirea, Victor. Ah. Victor Victor, ești liber da. Masa la 8, cum am vorbit am Așa, deci pe scurt bine, Ești aici cu intenția de a rămâne, nu? Mm, un timp, da Iată-ne în interval de 10 zile În aceeași situație Tu cerându-mi găzduire Eu neascunzând că n-am nicio poftă să-ți o ofer numai că acum 10 zile împrejurările ți-au fost favorabile Să ultima pe lista neplăcerilor Astăzi însă e cu totul altceva Începând de dimineață n-am avut decât satisfacție Și vii prima pe lista neplăcerilor Când ai mai multe, una în plus, una în minus Cum singura ai spus, nu mai contează Dar când nu ai deloc și îți vine o neplăcere Atunci valorează dublu Aha. Asta ca să-ți explic că-ți pierzi timpul și pe al meu, încercând să mă conving să te țin aici Poate că am un argument serios, nu? știu te nu, nu, nu, mi-ai fi spus că ai dreptul la recunoștință Da, ca da. să-mi pledesc cauza Eu știu, mă gândeam așa să fac aluzie Așa întreagă că fără mine Margot Ar mai fi aici și că, în plus Am reușit turul de forță să te scap de ea mm? Lăsându-ți totuși Posibilitatea să o revezi Și încă mult mai înțelegătoare decât înainte mm, e un argument pe care Îl apreciez, dar insuficient A, bă, nu i-am, mai am și altele de rezervă Nu da. da. știu, vrei să-mi spui că în aceste 10 Mi-am că nu era ca toți ceilalți Și că da. prezența ta și felul tău de a fi Au fost un fel de examen pe care l-ai trecut cu brio da. Ei bine, vreau să știi că ai căzut Pot să cunosc și eu cauzele eșecului meu? Da, nu mai sunt locuri Totuși, cred că ne înțelegeam bine amândoi Și poate, poate am putea să ne înțelegem și mai bine mm Hai, -hmm. zău, nu mă obliga să pun punctul pe ei Ba, cred că da Cu atât mai rău, singura ai vrut-o Sunt puțin îndrăgostită de dumneata Oh Mm-hmm, and we Imaginasem orice Numai asta nu. Stop, stop, n-am spus că sunt nebună după dumneata Ci doar puțin îndrăgostită no, Dacă îmi spuneai că ești nebună după mine Aș fi luat-o la goană imediat Pe când așa, mă las să întrebă un viitor foarte plăcut Am fi aici la un loc mm -hmm. Puțin îndrăgostiți. Destul ca să fim fericiți Și <laughs> nu destul ca să fim nenorociți Destul ca să râdem mm -hmm. îndoi Dar nu destul ca să plângem Separat, pe scurt am fi împreună, dar fiecare cu el însuși Nu ne-am pierde nici libertatea, așa? nici obiceiurile, așa e așa? Da. Ești foarte tare, dar n-ai avut noroc cu mine Cu oricare altuși, mecherie ar fi prins Nu mă crezi îndrăgostită de dumneata? Nu, eu mă gândeam că-ți place apartamentul, dar nu chiar între atât De ce-ți închipui că mă atrag numai apartamentul, situația și banii dumneale? Am această modestie Foarte bine, nu mai rămâne decât un singur mijloc să te convinc de sinceritatea mea Plec! Da, într-adevăr este singurul Gesturi drăguți, complimentele mele Ai, Mulțumesc că-mi de... faci mai ușoară plecarea Între stima dumitale și confortul meu Alegerea nu e grea Numai că nu-ți dai seama, dar dumneata zici acum să mă lași să plec Eu? Mm -hmm. Nici gând Atunci, hai, lasă-mă să spun o întrebare Ultima, jur, apoi plec Bine, poftim Dacă m-ai fi crezut îndrăgostită de dumneata mai fi păstrat? oh nu, și mai puțin oh, Ți-a atât de frică de mine? Uite, fi fericită, da Mulțumesc E un cadou frumos de despărtire da. Evlin Nu, nu trebuie Nu trebuia Nu, nu, nu trebuia domnule, domnule, nu trebuia ah, Victor, aveam multe nevoie de aprobarea dumitare Și de-o țigară, da? Da și domn un de coniac? Da, da. Da, mă rog. Înțeleg, dar domnul l-a făcut foarte bine. Da, Victor, spunem că am făcut bine. Spunem mi, spune -mi, spune -mi bine. că mă mințea sau că se mințea pe ea singură sau că, în orice caz, ar fi mințit mâine. Spunem -mi că viața pe care am descris-o nu putea să fie decât un joc și că, în orice joc, unul îl câștigă și altul pierde. Și că acela care ar fi pierdut ar fi fost... Nu spune că e prea tânără Vă spun, domnule. Mai spunem că fiecare își urmează soarta, Ca mea e să nu mă amestec în viața altora și că atunci când s-a încercat să mi se forceze mâna, rezultatul a fost că mama s-a certat cu Margot, Margot cu doctorul Weber, doctora Renek și mai mult cu nevasta, să și ea cu copiii care și-se scoată sufletul, răsfățați cum au fost. Și toate acestea fiindcă i-am lăsat să vină la mine. Și Evline ar fi avut, fiindcă n-aș fi știut să mă ocup de ea, fiindcă n-aș fi făcut o fericită. Amintește-mi că trebuie să fiu un egoist pentru binele ei. Vă amintesc, domnule. Mulțumesc, Victor. Mi-a făcut bine să te ascult. Mi-ai spus niște lucruri pline de bun simț pe care singur n-aș fi putut să mi le spun niciodată. Mă și simt mai bine. Ah, a venit domnul Dominic. Aha. Domnul o să se simtă acum chiar foarte bine. <laughs> mai ales că Victor nu mi-a spus... Că nimic nu mă împiedică să o invidim când în când l-am oh! Oh, măs. <gântu -i> Salut, bătrâne. Poftim cadoul meu pentru aniversare. A, ah, da? Un zăvor. M-am gândit că poate au păstrat cheile. Ați ascultat Egoistul de Françoise Doren Traducere și adaptare radiofonică de Angela Plati Distribuția a fost următoarea Ionel, Victor Rebenciuc Margot, Mariana Mihuț Victor, Virgil Ogășanu Mamuș, Iliana Stamaionescu Beber, George Constantin Dominic, Mirce Albulescu, Evelyn, Adriana Trandafir. Asistența tehnică, Ioana Tădorescu și Juliana Grumeza. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Romeo Achelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrei Cic. Regia artistică, Dan Cuicano